цифровим диктофоном Тошіба під диваном сусідською пильністю типу ОБС одна баба сказала звичайним шостим чуттям плюс багаторічним досвідом знання чоловіка не знаю і навіть не намагаюся підказати спосіб дізнання але запам'ятайте від цього залежить багато Отже, як каже моя мама, завжди припускай найгірше, щоб потім було легше. Припускаючи найгірше, знаємо точно ваш сьогодні не в дусі його болить голова, бо у нього похмілля. Навіть найточніші мої слова не зможуть передати і сотої долі того, що означає для чоловіка похмілля. Хоча довідкової літератури на цю тему в українській сучасній билетристиці навіть із надлишком. Беріть хоч Юрка Андруховича, хоч Сашка Ірванця, Степана Процюка, чи будь-кого менш відомого сучасного класика. І ви погодитеся зі мною, що навіть вони імениті, і визнані, ті, що знаються на слові, і решті – також не змогли передати всіх нюансів психічного, психологічного і просто фізичного стану, а токмо поведінки Гомо сапіенса і постмодернового постсовітікуса під час чоловічого похмілля. Натуралізму вийшло замало, сказали би критики із книжника рев'ю, якби невтомний Кості Родик знову вдихнув у нього життя. О ті українські феміністки здобулися такі наточніші, аж мало не до токсикозу описи деяких фізіологічних станів жінки. Та бійся з ними тими описами. Найголовніше, ми з вами на сьогодні знаємо. У чоловіка похмілля і треба його рятувати самій, щоб не рятували інші. А будь-котра оцулка не тільки я скаже вам Розведіть літр-два гуслянки із криничною водою. І йому за 20-30 хвилин попустить. Розумію, у косів за гуслянкою вивертольотом не прилетете, навіть коли б його мали. Самі ту двічі трикляту гуслянку робити не будете, бо це треба йти на базар, шукати домашнього молока, домашньої сметани. Тоді треба добре зварити молоко, випражити, сказали б у ростоках, вихолодити, так, щоб можна тримати палець, і розмішати в ньому сметану. На один літр пряженого молока дві-три ложки сметани. Накрити посудину кришкою. Найкраще гуслянку сипати у глиняному глечикові чи у спеціальному дерев'яному глечикові з ручками. По-гусульське «гарчик». Але можна і в емальованій кастрюлі. Тоді добре вгорнути і залишити на добу застигати. Про смакові якості гуслянки не скажу нічого. Її треба пробувати. Скажу лише, що їсти гуслянку треба ложкою. Вона біла, як молоде дівоче тіло. Смачна. Жоден у світі кефір чи йогурт не можуть зрівнятися з її смаком. А на похмілля. Добра стара, тобто давня гуслянка, остра, сказали б у ростоках. І чим ближче її смак до кислоти оцту, тим швидше ваш чоловік позбудеться головного болю на похмілля. Так що на той випадок, коли ви безстрашно відважитеся самі спромогтися на подвиг і все-таки зробите гуслянку самі, ніколи не викидайте її, хай кисне. Хіба що не доводьте її до гостроти оцту лише в тому випадку, коли чоловік геть зовсім зав'яв. Чи, як любить казати мій непитущий тато, за роботою геть запустив пиятику. Але я знаю наперед, якщо ви не маєте гуслинки, то й шукати не будете. І самі робити її також не матимете особливого бажання, як дуже часто не хочеться робити будь-яку іншу нову страву. «А навіщо?» – думає не раз кожна з нас. «Є картопля, всякий такий борщ».